Începând cu capitolul 13 trecem la partea a doua a cărții Faptele Apostolilor unde vasul principal de care se va folosi Domnul Isus, este Sfântul Apostol Pavel. Să cercetăm cu atenție smerenie și duh de ascultare cele scrise în Sfânta Carte ca să avem cu adevărat folos duhovnicesc. De la capitolul 13 până la capitolul 15, versetul 35 se vorbește despre prima călătorie misionară a Sfântului Apostol Pavel de la capitolul 15, versetul 36 și până la capitolul 18, versetul 22, este vorba de a doua sa călătorie misionară, iar de la capitolul 18 și versetul 23 și până la capitolul 21, versetul 16, este arătată cea de-a treia călătorie misionară a acestui mare slujitor a lui Hristos. Și când tot doamne te nălețam, căci nici o cât de mare, tu nu primești când n-ascultăm. când te ascultăm te levădam și dovedim că te iubim, când tot ce ai spus, când tot ce ai spus noi. Faptele Apostolilor, capitolul 13, și versetul 1 În biserica din Antiohia erau niște proroci și învățători, Barnaba, Simon numit Niger, Luciu din Cirena, Manaen, care fusese crescut împreună cu cârmuitorul Irod și Saul. Biserica adevărată a Domnului Isus Hristos are daruri, așa cum spune Cartea Sfântă. El a dat în biserică pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangeliști, pe alții păstori și învățători, pentru desăvârșirea sfinților, pentru zidirea trupului lui Hristos, după cum scrie la Efeseni 4, 11 și 12. Unde nu se văd daruri ale Duhului Sfânt, nu-i biserica adevărată. Și Duhul Sfânt dă daruri când vede împlinite condițiile puse de Domnul Isus, credință și pocăință, lepădare de sine și duh de ascultare. Da, biserica Domnului Isus pe pământ are multe daruri date de Duhul Sfânt pentru creșterea și desăvârșirea ei. Unul dintre ele este darul prorociei. Și astăzi sunt daruri în biserică, pentru că ea crește și se desăvârșește până la venirea Domnului Isus mirele ei. Atunci numărul de plin va fi împlinit. În adunarea din Antiohia erau proroci. Ei primeau descoperiri din partea Domnului Isus pentru zidirea întregii adunări, dar și pentru Biserica Universală, adică lucrarea de vestire a Evangheliei în întreaga lume. Saul sau Pavel era printre proroci, în vederea zidirii Bisericii lui Hristos pe întreg pământul. Biserica din Antiohia era numeroasă și nu avea o sală atât de mare ca să încapă toți credincioșii și mulți străini care doreau să vină la adunare. Pe vremea aceea nu erau săli mari. Din această pricină, biserica se strângea prin case de pe mai multe străzi. Dar biserica era una. Iată un adevăr de mare însemnătate pentru noi. Să fie adunări ale bisericii pe toate străzile, dar biserica să fie una. Un credincios de demult, misticul Meister Eckhart scria Conștiința individuală este o stare căzută și trebuie să ne lepădăm de ea și să ne contopim cu esența divină. Biserica este trupul lui Hristos, unitatea desăvârșită a fapturilor cu Creatorul. Lista prorocilor și învățătorilor din biserica din Antiohia începe cu Barnaba și se încheie cu Pavel. Barnaba era probabil cel mai bătrân dintre ei. Cine erau ceilalți proroci, afară de cei amintiți mai sus, nu se știe sigur. Se presupune însă că Simon, numit Niger, negru în latină, probabil din cauza pielii lui, era, după părerea unor cercetători, Simon din Cirena, care a dus crucea Domnului Isus. Lucius din Cirena, după cum cred unii, n-ar fi altul decât Luca, tovarășul de lucru al Sfântului Apostol Pavel, dar părerea aceasta nu are niciun temei. Mai degrabă poate fi primită părerea că Luciu este cel pe care îl amintește Pavel în Roman 16 13. Manaen se pare că făcea parte din pătura nobilă a iudeilor și a fost educat împreună cu cârmuitorul Irod, fiul lui Rod cel Mare, la aceiași învățători. Ceea ce au fost aceștia înainte de a fi creștini nu are însemnătate. Adevăratul rost al vieții este numai în Hristos. De la data întâlnirii noastre cu Mântuitorul suntem cineva înaintea lui Dumnezeu. De la această dată suntem folositori vieții și mântuirii oamenilor. În orice adunare, biserică adevărată a lui Hristos, trebuie să se găsească Barnaba, adică fiul mângâierii, Simon, adică ascultare, Luciu, adică lumina, Manaen, adică dăruitor. Adunarea care nu are aceste semne este o adunare de căzută cu care Dumnezeu nu are nicio legătură. Te lăudăm și dăm iubire când te-ascultăm cu duh duc smerit Căci, Doamne, nu primești cinstire Când nu-mi plinim ce-ai porunci Când te-ascultăm, te răudăm te Și dovedim că te iubim când tot ce-ai spus, când tot ce-ai spus noi Versetul 2 Pe când slujau Domnului și posteau, Duhul Sfânt a zis, Puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. Ca să slujești Domnului trebuie mai întâi să fii născut din nou, să fii robul lui. Domnul nu trimite în lucrarea lui duhovnicească decât oameni duhovnicești, oameni lepădați de ei înșiși. Deci în acest verset este vorba numai de ucenici ai Domnului Isus, oameni care l-au primit pe el ca mântuitor prin credință. Ei slujau Domnului. Nu-i vorba aici de vreo liturgie sau serviciu divin, ci de o trăire permanentă înaintea Domnului. A sluji Domnului înseamnă a sluji la împlinirea planului său pe pământ. Aici intră proslăvirea numelui Său și aducerea sufletelor la mântuire prin credința în Domnul Isus Hristos în jertfa și vierea Lui. Nimeni nu poate sluji Domnului înainte de întoarcerea la El prin credință și pocăință, înainte de nașterea din nou, înainte de chemarea și trimiterea Duhului Sfânt. A sluji Domnului nu înseamnă a sluji la întărirea și propășirea unei lucrări religioase, căci dacă ar fi așa, se pune întrebarea, dintre sutele sau poate chiar miile de grupări religioase la care trebuie să mă alipesc, pentru că fiecare grupare, într-un anumit fel, luptă împotriva celorlalte. În slujba Domnului, așa cum s-a mai spus, sunt toți cei mântuiți, toți cei care au primit de bună voie răscumpărarea adusă de El, pentru că toți au fost născuți din nou și toți fac parte din trupul lui Hristos. Dar în această slujbă a Domnului sunt și daruri deosebite pentru lucrări deosebite. Nu toți sunt apostoli, proroci, evangeliști sau cu darul minunilor. Pentru aceștia este o chemare deosebită, cu o răsplată deosebită. Ei tot la zidirea bisericii lucrează ca și cel mai mic modular, dar au un câmp mai mare și o lucrare mai grea. A sluji Domnului înseamnă să fii gata în orice clipă pentru împlinirea poruncii lui, așa cum mădularele în trup sunt gata în orice timp pentru mișcare în lucrare, după cum le poruncește creierul, deși nu tot timpul fac ceva. Pe când slujau Domnului și posteau? Suntem la începutul propovăduirii Evangheliei de către apostoli printre neamuri, așa cum le spuse Mântuitorul. Venise vremea împlinirii acestei porunci acum când Israel se împotrivea din ce în ce mai mult cuvântului lui Dumnezeu. Iar biserica din Antiohia, întemeiată de creștinii risipiți din pricina prigonirilor, va fi de aici înainte locul de plecare pentru răspândirea Evangheliei. Cuvintele de mai sus ne arată cum a început acest lucru. Prorocii și învățătorii din Antiohia se îndelegniceau cu slujba Domnului și cu postul, când Duhul Sfânt le-a dat o poruncă pe care au ascultat-o numai decât. Starea sufletească în care se găseau le îngăduia să o îndeplinească. Dumnezeu are un plan hotărât pentru fiecare din noi și pentru fiecare din zilele noastre. El vrea și poate să ne facă să săvârșim lucruri mari în slujba Lui, cum noi nici nu ne putem închipui. Pentru aceasta însă trebuie ca după pilda ucenicilor din Antiohia, sufletul și trupul nostru să fie cu totul închinate în slujba Lui Dumnezeu. Numai în felul acesta suntem totdeauna gata să ascultăm și să împlinim voia Lui. Duhul Sfânt a zis Nici o mișcare în lucrarea Domnului Isus, fără călăuzirea precisă a Duhului Sfânt. Aceasta înseamnă a fi creștin. Duhul Sfânt este acela care formează pe slujitorul Domnului Isus Hristos. El îl așează așa ca să l înfățișeze pe El, pe Isus, pe pământ. Duhul Sfânt a zis Puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul. În spatele alegerii pe care a făcut-o biserica, stă de fapt Duhul. Când lipsește el, totul e numai o batjocură. Trebuie să ne lăsăm conduși de Duhul Sfânt în tot ce facem. Cui a vorbit Duhul Sfânt? Răspunsul este simplu, prorocilor și bătrânilor adunării. În orice adunare creștină erau credincioși cărora le vorbea Duhul Sfânt. Așa a fost atunci, așa trebuie să fie și astăzi. Un adevăr se desprinde de aici. Duhul Sfânt este o persoană care vorbește, lucrează, întărește și călăuzește pe orice credincios adevărat și orice adunare creștină adevărată. Slujba Domnului trebuie unită cu postul și rugăciunea. Atunci Duhul Sfânt vorbește și îndrumează pe slujitori. Asterie masei spunea, îngerii sunt păzitori și paznici apropiați ai casei celui ce postește. Puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. Toți creștinii adevărați sunt puși deoparte pentru slujba Evangheliei, dar unii dintre ei sunt aleși între aleși pentru misiuni speciale. Așa au fost Barnaba și Saul. Adunarea credincioșilor biserica trebuie să pune deoparte pe cei chemați și aleși de Duhul Sfânt. Adică se înțelege de aici că trimiterea Duhului Sfânt este o lucrare care trebuie cunoscută de toți credincioșii din adunare și toți trebuie să fie conștienți de acest lucru. Duhul Sfânt aduce la cunoștința adunării, iar adunarea trimite pe cei chemați. Un înțelept spunea, unui popor îi aparții prin cei dai. Tot așa ca să aparții poporului lui Dumnezeu, trupului lui Hristos, trebuie să dai necontenit ceea ce este partea ta, cum un dă tot timpul trupului ceea ce este rânduit lui. Puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. Saul și Barnaba, deși erau puși deoparte pentru Domnul Isus, au fost încă o dată puși deoparte în vederea unei lucrări deosebite. Unde este viață, este și lucrare. În Biserica Domnului Isus este viața cea nouă și veșnică, de aceea în ea este o necurmată mișcare, ca lumina, spre împlinirea voii lui Dumnezeu. Te lăudăm cu adevăr, când ascultarea e adevăr, ascultătorii intră cerul, în care cei, în Versetul 3. Atunci, după ce au postit și s-au rugat, și-au pus mâinile peste ei și i-au lăsat să plece. Toți bătrânii unei adunări să hotărească într-o anumită problemă duhovnicească. Hotărârile trebuie luate de toți, nu de unul singur. După ce au postit și s-au rugat. Postul și rugăciunea sunt condiții care trebuie împlinite înaintea oricărei lucrări pe care credinciosul Domnului vrea să o înfăptuiască. Postul și rugăciunea sunt cele două vâsle pe care credinciosul, fiind suit în barca credinței, trebuie să le folosească mereu până va ajunge țărmul celălalt. Postul și rugăciunea sunt două arme duhovnicești care trebuie folosite înaintea celorlalte arme duhovnicești arătate în Efeseni 6, de la 12 la 17. Fără ele, celelalte arme nu au putere în lupta cea bună a credinței. Postul, unit cu rugăciunea, netezesc calea slujitorilor lui Dumnezeu în lucrarea pe care o au de făcut. Postul face din oameni îngeri, spunea Sfântul Ioan Gură de Aur. Iar Sfântul Simeon, noul teolog, postul este începutul și întărirea oricărei străduinți duhovnicești.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 Postul și rugăciunea sunt condiții care trebuie să le împlinească orice creștin atunci când trebuie să facă o lucrare deosebită sau când trebuie să biruiască în viața lui vreo ispită satanică. Există însă și un post colectiv și o rugăciune colectivă în adunarea credincioșilor când trebuie să se ia vreo hotărâre în privința lucrării pe ogorul Evangheliei sau pentru vreun bolnav. Și-au pus mâinile peste ei și i-au lăsat să plece. Hirotonia înseamnă întinderea mâinii, a întinde mâna. În Noul Testament citim despre mai multe porunci și el precise pentru credincioși, lăsate fie de Domnul Isus, cum ar fi botezul și cina Domnului, frângerea pâinii, fie de Duhul Sfânt, prin Sfinții Apostoli, a nu mânca mortăciuni, sânge și lucruri jertfite idolilor, a se feri de curvie la ținuta credincioșilor în adunări. Dar despre punerea mâinilor nu găsim nicio poruncă dată, ci numai că acest lucru, obișnuit în Vechiul Testament, a fost făcut în anumite împrejurări privind de-a dreptul persoana și autoritatea Domnului Isus sau pe apostol și autoritatea lor apostolică. Una este să iei cunoștință din Scripturi că un lucru a fost făcut în anumite împrejurări și cu un anumit scop, fie de Domnul, fie de vreun apostol, și altceva este să iei cunoștință de o poruncă dată precis cu privire la împlinirea unui lucru. Dacă în primul caz nu ești ținut să faci lucrul acela și nu vei fi tras la răspundere în ziua judecății, în cel de-al doilea caz dai dovadă de neascultare și nesupunere față de Dumnezeu și cuvântul său pentru care vei da socoteală la dreapta judecată. Să rămânem în cuvântul lui Dumnezeu și sub călăuzirea Duhului Sfânt și nu vom greși niciodată față de adevărul veșnic. Duhovnicește înțelegând, punerea mâinilor înseamnă o pecetluire văzută din partea Bisericii lui Hristos lângă pecetluirea Duhului Sfânt asupra credincioșilor care sunt rânduiți pentru o lucrare deosebită pe ogorul Domnului. Biserica din Antiohia a trimitea în misiunea la Neamul pe Barnaba și Saul, așa cum biserica din Ierusalim a trimis în Samaria pe Petru și pe Ioan. Biserica întreagă trimitea, nu o singură persoană. Și-au pus mâinile peste ei, mai mulți. Când te ascultam, te Cădovem că te iubim. Că tot, ce spus, că tot ce ai spus, noi îl împlinim. Versetul 4. Barnaba și Saul, trimiși de Duhul Sfânt, s-au coborât la Seleucia și de acolo au plecat cu corabia la Cipru. Duhul Sfânt trebuie să ne călăuzească în lucrul nostru. Barnaba și Saul, Pavel Fiind trimiși de Duhul Sfânt, au coborât la Seleucia și de acolo au plecat cu corabia la Cipru. De fapt, toate călătoriile Apostolului Pavel, de care este plină Cartea Faptele Apostolilor, sunt făcute sub călăuzirea Duhului Sfânt. Să ne lăsăm și noi călăuziți de Duhul Sfânt în lucrul pentru Domnul. Numai atunci putem fi o binecuvântare pentru cei din jurul nostru. Numai Duhul Sfânt poate trimite cu adevărat pe cineva în lucrarea Domnului. Trimiterea aceasta este însoțită de rod bogat. Când Duhul Sfânt face alegerea cuiva și îl trimite în lucrarea Domnului, lucrarea merge din bine spre mai bine. El adună ce adună Hristos și aruncă ce aruncă El. Ce se vede astăzi pe ogorul creștinismului? O stare de plâns. Este o abatere totală de la la noului legământ. În loc de credincioși plini de Duhul Sfânt și trimiși de El în lucrare, satana a înființat școli teologice. Și toți care trec prin aceste școli primesc, potrivit mediei generale, nume pompoase, doctori în teologie, profesori, preoți, pastori, episcopi, etc. Apoi sunt trimiși în lucrarea Evangheliei, zic ei. Unii dintre ei nici nu cunosc prima treaptă a vieții celei noi, care este întâlnirea personală cu Domnul Isus Hristos, ca să le fie mântuitor și domn. Nu au nașterea din nou, nu se văd semnele ei în viața lor și cu atât mai mult... Nu se vede Duhul Sfânt, Duhul Adevărului. Cum să i trimită Duhul Sfânt pe aceștia? Pregătirea lor intelectuală a înlocuit pe Duhul Sfânt, iar ceremonia care se face când sunt trimiși de oameni, punerea mâinilor, este o formă goală. Apoi cei care pun mâinile peste ei sunt din același material și au aceeași stare spirituală ca a lor. Duhul Sfânt nu trimite în lucrarea sa pe unii ortodoxi, pe alții catolici, pe alții luterani, pe alții baptiști, pe alții penticostali, pe alții adventiști. O, nu! Cum ar putea face el așa ceva? Numai dacă renunți la logică, la noul testament și la credință poți primi acest lucru. În trupul lui Hristos nu sunt confesiuni, nu sunt interese pământești, nu este slavă de șartă. Toate acestea sunt în organizațiile pământești cu atât mai mult în organizațiile religioase, în oamenii nenăscuți din nou. Cine nu are Duhul lui Hristos, nu este al lui, iar Mântuitorul nu are nicio legătură cu el. Cine are inimă de înțeles, să înțeleagă. Cu versetul acesta începe prima călătorie misionară a Sfântului Apostol Pavel. S-au coborât la Seleucia. Duhovnicește înțelegând, nu poți pleca în lucrul Domnului dacă nu te smerești adică să te lepezi de tine însuți și să fii gata de orice jertfă. Seleucia față de Antiohia era cu un nivel spiritual scăzut de tot, adică aici nu se afla nicio biserică a Domnului Hristos. Era un loc fără nicio înălțime spirituală, o vale fără de legii. Pavel și Barnaba s-au coborât din biserica din Antiohia, care era un loc ceresc pe pământ și au ajuns în Seleucia. Istoric vorbind, Seleucia era un port la gurile râului Orontes. Acest oraș a fost întemeiat de regele Seleucus Nicator, primul rege din dinastia Seleucizilor, în anul 301 înainte de Seleucia înseamnă cea lovită de valuri. Din Seleucia, cei doi trimiși ai lui Hristos au plecat cu Corabia în insula Cipru, patria lui Barnaba. Când te trimite Duhul Sfânt, mergi liniștit chiar dacă ți se pare că mergi coborând și nu vezi anumite succese așa cum ți le-ai închipuit. Căci vorbind într-un anumit înțeles, e mai bună înfrângerea pe calea pe care te trimite Duhul Sfânt decât biruința pe calea pe care ți-ai ales-o tu sau ți-au impus-o oamenii. Barnaba și Saul, la trimiterea Duhului Sfânt, au coborât la Seleucia și de acolo mai departe. Orice li s-ar fi întâmplat pe drumul ales de Duhul Sfânt, ei rămâneau liniștiți, pentru că erau sub ocrotirea lui. Când ești în mâna lui Dumnezeu, nici o altă forță din univers nu te mai poate smulge din ea. De acolo au plecat cu corabia la Cipru. Înțelegând duhovnicește, trimișii lui Hristos nu prind rădăcina pe pământ. Ei călătoresc necontenit spre cetatea cea veșnică, mărturisind fără pauză pe Hristos și Evanghelia lui cea minunată pentru mântuirea sufletelor.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 El le udăm cu ascultare și în timp o doamne te nălățăm, căci nici o jertă cât de mare tu nu primești. Ai spus, când tot ce ai spus, noi împlinim. Te lăudăm și îți dăm iubire, când te ascultăm cu duh smerin. Că ai doamne, nu primești cinstire, când nu împlini ce ai porucit. Când te-ascultăm, te-lăudăm Și dovedim că te iubim Când tot ce-ai spus, Când tot ce-ai spus, noi împlinim. Te-lăudăm cu adevăr Când ascultarea e vă Ascultătorii intră-n cerul În care cei intrați nu pierd. Când te-ascultăm, de te lăudăm Și dovedim că te iubim, Când tot ce-ai spus, Când tot ce-ai spus, Noi îmi plimim.